akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendengar kepada kamu semua semua ini kami bagi tahu kepada kamu maka alhamdulillah setiap orang kamu setiap kamu ada ke sini ambil ambil perkara ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka setiap orang sama anda dia Allah telah membaca kepada kita awak kini ataupun macam mana ke muka sekali pun apabila ambil ke Nabi sallallahu alaihi wasallam وَكَنَا يَأْمِرُوا أَهْلَا رَبِ السَّلَاةِ <تصفيق> <تصفيق> Untuk seluruh dunia, maka Allah Taala akan zahirkan keberkatan seluruh dunia untuk dia. Nabi, yang mana? nabi yang mana untuk satu negeri, satu negara itu Musuh Al Islam. Allah maka saja yang ambil kerja untuk satu. Caya-caya Nabi, Nabi yang dihantar untuk satu negara Siapa yang ambil kerja untuk satu penuh, Maka Allah Ta'ala akan bagi nur Nabi yang dihantar untuk satu benua. Dan siapa saja yang ambil kerja untuk semua dunia Maka Allah Ta'ala akan bagi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dia Maka Nabi telah meminta kepada Rasulullah untuk kerja. Ina Allah menurunkan ilmu. Satu saja, yang ambil kerja untuk satu kaum, dan jalankan kerja Nabi. Yaitu dakwah, dakwah iman, harkat, harkat taqdim, perkenalkan Allah kepada orang, kepada umat, bawa kepada saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ina Allah melihat perkara ini dan dia buat ini hanya untuk semua wa ta'ala hanya untuk kadar Allah tak ada apa-apa masuk, maka Allah taala akan bagi pada Nur, Nur Islam yang Allah taala bagi dengan Nuh alaihi salam Tetapi kita, kita Bukan umat kepada Nuh alaihi salam Bukan umat kepada Musa, terus, bahkan kita adalah umat kepada Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Maka hari ini kita mula Daripada lorong rumah kita Daripada lorong yang ada di kampung kita Tuan-tuan mulia kerja-kerja Kerja ini bukan untuk percakapan Bukan dimanakan kerja Bukan dimanakan kerja yang hanya dengan percakapan Bahkan setiap orang Bermuna daripada masjid dia buat, buat rumah ke rumah Daripada perjalanan dia Pergi balas ke arah. Pergi pada rumah, rumah. Pergi pada manusia. Setiap bulan buat dua gaj, dua talim. Ada di rumah talim di masjid. Kita tiga hari setiap bulan. Setiap minggu buat dua gaj, setiap hari dan buat lima amal setiap masjid. Ini dua jam setengah. Ini yang mana kita dihantar? Kita kita hantar budak-budak lagi baca hafiz. Antar sudah bagi hafiz kemudian kita kita buat zikir, kemudian kita kata buat, kita buat kita buat asal, asal, isra' dan sebagainya. Ini bukan kerja kita, semua ini bukan dikira. Ini tugas budak-budak pergi baca hafiz tu, kan? Budak-budak pergi pergi baca hafiz? Apa dia buat? Semua, nanti Al-Quran 2 jam setengah Dia kata semoga Allah Ta'ala bagi taufiq bagi semua Yang mana orang yang mana menyecapi nikmat usaha ini Yang mana Dia akan bagi jiwa dia dengan Allah subhanahu wa Ta'ala Selahkan segala-galanya Allah untuk Allah Ta'ala Dia kata Fuz tuarab bil kamba, Fuz tuarab bil kambah sama dengan Allah taala alam apabila dikam apabila dikam dia ta'fuz tuarabbil kamba fuz tuarabbil kamba di saat kematian dia tengok apa dijanjikan Allah taala dia takkan sumpah syaitan dia lama dengan nama tuhan kepada kamba fuz tuarabbil kamba begitu juga siapa sahaja yang menjadikan harapan dia untuk kerja ini maka dia akan lihat mesti janji Allah taala subhanahu wa taala mata Allah kematian satu agama adalah kehidupan untuk Islam di ditomba maka orang faham apa yang dicakap isteri jadi janda anak dia jadi yatim tapi dia mengatakan saya kan nama mana orang yang mana orang yang mana ucap kalimah tahalallah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambil tanggungjawab kerja ini yang sempurnakan kerjanya sempurnakan sehingga tinggalkan dunia ini tinggalkannya maka kira dia tinggalkan dunia ini akan kehidupan dia telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat as tersebut mengatakan first to kamba All right. yang mana untuk kerja kamu dilantangkan ke dunia ini kamu buat kerja itu buat buat buat sampai maka ini adalah panggilan kejayaan. Abidin. Abidin kasi dengar dia mengatakan first to bil gambah. Wah ini kejayaan. Maka dia mengatakan asyhadu an ilaha illallah. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar rasulullah. Abidin tahu Dijadikan maksud. Abidin temayu saya mula makan lagi. Ini bukan kerja cakap ini adalah kerja mujahadah. Kalau kita boleh kita buat kerja ini akan datang halat. akan datang masalah. Apabila satu orang yang nak minum ka susu, satu orang ibu datang nak minum susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang datang masalah pada dia. Ujian. Ujian pada dia. Ya. Begitu juga sahabat radhiallahu ta'ala bila buat usaha, maka datangnya hukum. Untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu mas tunggu datangnya masalah orang datang pergi gua datang masalah Bukti betul angin gua saya gua, gua yang dislayan Nabi semuanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tu bukan macam gua yang katanya hari ni maksud tu dengan duri-duri maksud penuh dengan dengan duri-duri dengan masalah-masalah tak, tak ada pun khutbah Tuhan pada masa tu. Nabi Dia telah mengajak pada kamu Allahumma la'aisha ila'aisha Allahumma la'aisha ila'aisha Akhirat Nabi SAW Kita menafikan Semua asbar-asbar dunia Bahawa Tadi yang buat kerja ini Dalam keadaan dia menanggung Berbagai-bagai kesusahan masalah daripada isteri, datang masalah dalam kehidupan anak-anak, datang dalam kehidupan keluarga. Wah. Tak ada tak ada nak safi, zaman safi, nak masjid, masjid, tak ada azan dia pergi azan. Dia pergi azan. Inilah kerja kita, kita buat kerja macam ini. Dalam berbagai masalah ini Allah sendiri akan selesaikan masalah. Cuma saya bagi tahu hari ini kita benar-benar sai lagi kemanisan kita dah rasa kemalisan dalam ada dan ada mablur dan ada kebuah hebat hibar yang punya kemewahan kemewahan ini semoga Allah Taala ampun dan pamparkan kita orang kena kita kena awal demam orang demam orang demam lidah dia akan jadi pahit kamu bagilah cey bagilah teh yang guna dia seterus cawan sekalipun dia ga akan terpahit bukan kerana tu yang pahit bukan kerana teh itu yang pahit kita bagi ke dia dia ga akan terpahit letak memang saya akui kamu satu orang ahli tahajud, kamu satu orang soleh, tak cakap bo. Tapi indah aku mengatakan teh ni baik. Teh ni baik. Begitulah. Atau bila demam dia telah hilang. Bila demam dia telah hilang. Maka maka apa saja ni minum. Tak saja guna sikit je. Dia akan ketau, oh manisnya. Semoga Allah taala bagi dan taufik kepada kita untuk kita menyacati kerja ini, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitahu, inna fil jasadi mutah. benar, wa aishu bakilal bakilal oleh petani-petani Wasa. Semua kaki kamu akan rosak Lidah kamu akan rosak Pemikiran kamu akan rosak Dan ketulan lagi ini tidak akan terpengalui pakai baju baru Melalui rumah yang besar Bahkan dia akan terpengalui melalui kota taklim Melalui buat-buat usaha darah Melalui pergi jumpa manusia pintu ke pintu Melalui mujahadah-mujahadah Macam-macam keadaan jika kamu akan terambil hati terpina maka iman kamu akan jadi baik maka pinggang kamu akan jadi pinggang, otak kamu akan sengaja, otak yang beriman, jalan kamu -jalan, jalan beriman, tangan kamu tangan beriman, pembelajaran kamu pembelajaran. Kenapa? Kerana lidah, Kerana zaita ataupun rasa tadi telah jadi manis. Oh ah, ya mana keluar Pak Bulan dia. Rasa Orang oh, yang mana dalam kus, mujahidah kesujukan dia rasa pahit Orang oh, yang mana tinggalkan untuk agama dia rasa pahit Maka Dia kena pasal diri dia Dia kena tahu Dia kena kata oh, oh aku ni sedang demam Aku tengah demam yang sangat Oh rasa pahit sangat Rasa pahit sangat boleh lagi dah tak lagi dah Oh rasa lagi, tak boleh lagi dah keluar tak lama-lama lagi dah. kerja. <coughs> Oleh kerana tu, sekecil ini bagi tahu, maksud kita bukan untuk 14 hari 4 bulan. kita nak jalan buat dengan cara yang betul, dengan hati yang betul. Mana Ilyas al Ahmadul Ali telah berkata, setiap hati individu umat ini berpaling daripada makhluk, berpaling Ansur buat kerja ini untuk membawa setiap manusia dengan, dengan jiwa yang betul, dengan semangat yang betul, dengan cara yang betul, dengan secara amali, buat gaj, buat talim dan sebagainya. Berjumpa setiap manusia dengan semangat-semangat ini dan dengan, dengan amali ini. Bukan hanya percakapan. Bakal dia akan tengok, dia akan tengok keberkatan demi keberkatan, keberkatan demi keberkatan. salamatullah عليه berkata asal maksud us ini ialah ihya'u jam'i fajabi nabi sallallahu alaihi wasallam ihya'u ma ajabi nabi sallallahu alaihi wasallam sama' nah, inna Allahu tamuhidukan semua sekali yang telah bagi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam di depan ummah ini setiap ummah ini bawa Setengah <tuh> ini penuh dengan aki kadia dan diri dia pergi jumpa dengan setiap manusia satu orang tiga dua satu tiga dua puluh tiga puluh empat puluh kemudian diluput <tuh> maka apa yang kita buat kita kena kata apa kita kena kembali mengenakan semula daripada tempat yang kamu lupa dan Engini umat telah lupa persetujuan mereka Ujian telah datang kepada sahabat radiyallahu ta'ala anhu? Musuh. Musuh telah cari, cari-cari saja sampai ke gua. Arbaqin Al radiyallahu ta'ala anhu. Daripada Nabi SAW ke kepada sahabat dia, La tahzan innallahu ma'ana. Bila kita buat kerja ini, berjalan di atas jalan ini, akan datang keadaan-keadaan. Semoga tu uji, paling banyak diuji oleh orang yang ambil dan orang yang paling banyak di antara alhamdulillah di diuji aku maka siapa saja yang buat kerja ke pasti akan datang ujian kepada dia pasti akan datang ujian kepada dia jadi, saya nak beritahu kepada tuan-tuan siapa saja yang nak boleh ambil kerja ambil kerja Nabi SAW galu itu memang betul. Akim okay, memang buatlah. Tapi gambar tak Apa yang dia buat Ibrahim? Salam. Kamu adalah kamu adalah umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu diperintahkan untuk ila Ibrahim alaihi salam. Memanglah kamu adalah umat yang dihantar oleh Allah Taala sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. tugas kamu bukan untuk Ali, si kamu. Bahkan kamu dah untuk untuk sallallahu niat adalah tugas kamu yang akan menyebabkan idah adalah Allah SWT kita niat niatlah bahawa aku akan bawa apa yang datang oleh Nabi SAW kerja Nabi SAW pergi ke seluruh dunia Ijilah sampai ke sana, maka semua sahabat berbuat berbuat nabi. Nabi Allah alaihissalam. Maka nabi sawalah selengarkan kepada kepada kepada Unta dia. Unta berhenti di mana? Jadi lagi ini Allah telah pilih Allah melarang ini Unta jadikan sebagai tempat di mana orang pun terbersu. Apabila unta, unta tadi berhenti di tempat, di tempat apa? Abu Ayyul Ansari r.a. Ia adalah Allah. Wahai orang masyri, wahai orang timur, barat, selatan. Semua mereka semua nak, semua ni nak. Bawa Allah, Allah, masyarakat datang ke mereka. Tetapi Allah kata pilih kamu orang Bangladesh untuk jadikan tempat. Masyair, sekiranya kamu tidak menghargai ini Iman ini Sekiranya kamu tidak menghargai ini Iman ini Maka Allah Ta'ala akan tarik Iman ini kepada kamu, Allah Ta'ala akan bagi kepada Siapa saja. Kalau kamu jadikan ini hanya sebagai satu Tamasha, sebagai satu kemasyhuran, Sebagai satu tempat Untuk jemal bahan oh Orang dunia datang, oh saya nak jual Tidak ada malang yang lebih daripada ini Melainkan, kamu lah orang paling bernasib malang datang ke tempat ini, faham tuk -tuk kerja ini, ambil kerja ini, habiskan segala-galanya untuk ini, keluar jalan Allah SWT, ini dipanggil dengan syukur rohani. bila kamu buat dengan jasbah ini, dengan semangat ini, kamu buat ini, maka kamu akan lihat bagaimana rahmat Allah Taala bersama dengan Saya akan berkata, infiru khifafah Sama ada kamu dalam apa-apa sekali pun. apa pun. Kamu dalam ke, kamu sihat ke, kamu sibuk ke, kamu tak sibuk ke. Infiru khifafah wathiqualah. Infiru khifafah wathiqualah. Tanpa ada perjuangan. Siapa saja. Infiru khifafah wathiqualah. Dan apa-apa sekali pun. Dan apa-apa sekali pun. Dan apa atau musisah dan akara sibuk atau senar perkara sekali pun sihat sakit kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala syahadatlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muzakarah kawan